Poblen Moviment, l'hora de l'agenda política i cultural dels Països Catalans de Ràdio Pinsania. Bona nit.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 I tot amenitzat amb la música dels Pets, Sergi Contri, Mel de Romer, Mugraman, Contraband, Odi i Ovidi Montllor, entre altres. Agenda de fires i festes tradicionals. el Berguedà, el proper divendres 31 de juliol al restaurant Cal Nen de Berga tindrà lloc el primer sopar de cantadors a Berga a partir de dos quarts de nou del vespre. Amb aquesta trobada es pretén recuperar un patrimoni cultural en perill de desaparició, les cançons que cantaven els nostres avis abans de l'arribada de la televisió. A la trobada es farà un sopar que estarà ambientat per cantadors berguedans i d'altres terres. Per a maldre ve la palla ¡Los machos van correr! Sí que la maldrem, sí que la maldrem. Per el matítim, Pere El migdia fa calor. Per la vespre es mosqui. Allà, fora, allà! Peixes boretes, peixes boretes! Ja la tenim, ja la tenim! Jo na no bullser Laura. Oh. Dins de les festes majors del Berguedà, destaquem la festa major de Sant Llorenç de Morunys, que tindrà lloc del 5 al 10 d'agost, on hi haurà diverses activitats interessants com la cinquena trobada d'acordionistes, organitzada pel dimecres 5 d'agost pel Casal Estaca, el passacarrer geganter i el sopar popular del dijous i l'actuació del grup de música tradicional Els Astorets, el correfoc del dissabte a la nit i el concert jove de dissabte amb diatònic d'aranyons i els gossos. També serà festa major, del 7 al 10 d'agost, a Guardiola de Berguedà. De tots els actes que es faran, destaquem les nits musicals a l'església del Monestir de Sant Llorenç, que es farà el divendres 7 amb l'actuació d'en Tot i Soler, i el concert jove del mateix dia amb els grups Mafia, Galligan, The Capitors, Sold Out i Skakimat. Des de l'any 89, un grup de joves formenterers i formentereres s'agruparen per formar el col·lectiu Bassetxa i recuperaren el dia 5 d'agost com a estàndard de lluita i reivindicació per la cultura, la llengua, el territori i tots els aspectes socials que afecten a l'illa de Formentera. L'any 1990, l'organització es va dissoldre per formar part de la Comissió de Festes de Santa Maria. Aquest any, del 4 al 6 d'agost, podreu gaudir de les festes de Santa Maria a Formentera a la plaça de l'Església. Els actes són els següents. El 4 d'agost, a les 6 de la tarda, Cucañes per a tots i actuacions musicals amb l'Oriol Canals. A les 8 del vespre, Ball de Bastons amb els bastoners de la Vila de Gràcia i Inici del Corre Vars amb la colla de música tradicional de Formentera i els Grallers del barri de les Corts de Barcelona. A les 10 de la nit, concert de la plaça de l'Església amb el grup mallorquí Grollers de la Factoria, Els Gossos, La Gossa Sorda i, a més a més, amb l'actuació de Les Colles de Diables, Mals Esperits d'Ibisa i La Vella de Gràcia. Al 5 d'agost, a dos quarts de nou del vespre, ballada popular i exhibició de la colla castellera Sist de Formentera i a dos quarts de dau, nit de música amb Quico, el Sàlio i el Mut de Ferreries i els grups formenterers, aires formenterers i espiocs, per acabar, hi haurà sessió de punxa discos amb Baba la A la pleca Rals a la Marina. Enguany, a la Vall de la Guàrd, els dies 13, 14 i 15 d'agost. En plena crisi del model econòmic, basat en l'urbanisme salvatge i l'especulació, lluny refermar-nos de, de la certesa de que tenim raó, reprenem la en positiu, amb la voluntat de plantejar alternatives a la situació actual, alternatives que passen perquè aprenguem a valorar el nostre entorn, el nostre patrimoni, la nostra cultura i les nostres arrels. Enguany, intentarem fer això a la plec, fer una xicoteta mostra de moviments de la Marina Alta que plantegen alternatives al model actual, aprendre, debatre i gaudir del nostre territori, de la nostra música i cultura popular i tot en l'entorn privilegiat de la Vall de la Guar, la perla del País Valencià. Els actes seran els següents, el 13 d'agost a les 7 de la tarda, Apertura de la zona d'acampada. A les 8, traca de benvinguda, tot seguit teatre i després concert amb la romàntica del saladar, música tradicional i fusió des de Xàbia. El 14 d'agost, a les 10 del matí, excursió guiada al sanatori de Fontilles des del xiringuito de la piscina. A, a la tarda, a dos quarts de cinc, presentació i projecció per l'Associació Cultural. A les 6, xarrada i taula rodona, ràdios lliures al País Valencià. I tot seguit, xarrada sobre la Vall de la Guàrdia. Més tard, a dos quarts d'onze, concert de cançó d'autor amb Pau Alabajos i Bercel. I el 15 d'agost, a les deu del matí, excursió guiada al Cavall Verd. Per la tarda, a les 5, taller de moixarangues a la piscina. Les moixarangues són l'origen dels castells del Principat. A la mateixa hora, a la piscina, també hi haurà un taller de confecció d'instruments populars. A les sis de la tarda, al xiringuito de la piscina, performance amb el poeta multidisciplinar Josep Oriuel. I a les 7 del vespre, taula rodona sobre protecció del territori i alternatives econòmiques. A les 8, roda de col·lectius al Centre Social i partida de pilota valenciana al Trinquet. I a les 10 de la nit, al poliesportiu, concert roc amb 121 decibels, la gossa sorda, desgavell i pascu selector. Ya ya ya siempre, tu tu para le gorala, si aquí día día siempre vaya pesca. Ya ya si aquí día día siempre vaya pesca. Ya ya ya siempre, tu partido, tu para le gorala, si aquí día día siempre vaya Dia, dia, dia, sempre s'acuparà, s'acuparà ben donant. Dia, dia, dia, dia, sempre mai es El dissabte, 8 d'agost, tindrà lloc la primera festa del grup Joves de la Catalunya Nord i del Nord de la Catalunya Sud perquè la frontera no ha de dividir els joves d'un mateix lloc als països catalans. La festa tindrà lloc a la platja de Colera, a l'Alt Empordà. Podreu portar el que voleu per fer festa, música, begudes, menjar, jocs, pilotes... Però seria bé no molestar massa als veïns, ja que la platja és un lloc públic. Caldrà imprimir una targeta identificativa que s'haurà de portar enganxada a la samarreta, on indicareu nom i ciutat, jo n'auré d'enser clar les paraules Cataluña Nord o Cataluña Sud. En colors vermell si estàs emparellat, verdi si ets solter o taranja si esteu en situació de difícil resposta. Es demana que cada participant intente venir amb un amic o una amiga i un sac de dormir. Agenda de xerrades, cinema, teatre, tallers i conferències. A partir del 5 d'agost, tots els dimecres, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, cinema a la fresca i sopar popular. Les pel·lícules que es podran veure són el 5 d'agost, El viento que agita la cebada, el 12 d'agost, Agua, el 19 d'agost, A l'otro lado i el 26 d'agost, Buda explotó per vergüenza. LAteneu Llibertari del Berguedà es troba situada al carrer Pinsania de Berga. Ses si hem equivocat que siga el temps que ens lleve la raó. Una conversa per deixar, una història per acabar. Quan parlaves en silenci, no aguantava massa temps, s'escapaven els destimes entre raies i sorolls. Quan parlant te te Tacaronava els mugrons, et posava un dit a l'ans per despertar-te i emprenyar. Quan buscant-nos ens trobàvem, però a sota dels llençols s'escurçaven les distàncies ens onflàvem a petons quan miram te te dormies quan miram te te dormies sense un equivocat que siga el temps que ens lleve la raó Quan parlaves en silenci no aguantava més el temps s'escapaven els destins entre rialles i sorolls Quan parlant te't adormies t'acaronaves murrons tot posava un hit en las per despertarte i emprenyarte Buscant-nos ens trobàvem, de la sota dels llençols, s'escorçaven les distàncies i ens unflàvem a petons. Quan mirant te te dormies, quan mirant te te dormies, el proper 29 de juliol a les 8 del vespre a l'Ateneu Llibertària Lomà de Tarragona projecció de la pel·lícula La salt de la vida del director Herbert Biberman. L'entrada és gratuïta i l'Ateneu Llibertària Lomà es troba al carrer Misser Sitges número 9. els llibres que vas deixar de llegir per a més tard. No en vols parlar. No hay... La xarxa pel decreixement del Penedès organitza una xarrada titulada Crisi econòmica i decreixement a càrrec de l'Enric Duran i l'Anaïs Franquesa del col·lectiu Crisi. L'acte serà el proper dimarts 28 de juliol, a dos quarts del vespre, al casal d'entitats de Sant Sadurní de Noia, que es troba al carrer Mar Mir, número 15. Amb una raia de clarió, m'he posat roig i acalorat, he dubtat. Somiant he resolt els maldecaps tallant el sotabosc mirant-me... Jornades d'Energia i Medi Ambient a Horta de Sant Joan a la Terra Alta amb el lema El model energètic A debat la generació d'energia a la pràctica. Amb aquesta intenció es faran aquestes jornades d'Energia i Medi Ambient del 31 de juliol al 9 d'agost. Amb elles es pretén crear un espai on posar a debat l'actual situació i mostrar alternatives, compartir coneixements, eines i mètodes que serveixen per millorar la nostra qualitat de vida, generant el mínim impacte ambiental i permetent-nos assolir un major nivell d'autosuficiència. Durant les jornades es realitzaran diferents tallers pràctics on aprendrem a construir un molí de vent, un fort solar, calentadors solars d'aigua, assecadors solar d'aliments i moltes altres opcions d'autogestió energètica. El proper diumenge, 16 d'agost, a les 6 del vespre, actuació de Xavi Castillo amb l'obra Cambi climàtic Circus de la companyia Pot de Plom al poble de Llocnou de Sant Jeroni a la comarca de la Safor. Agenda de concerts i festivals. El divendres 31 de juliol, dins de la Festa Major d'Olban al Berguedà i organitzada per l'Ateneu Popular Olbanès a la pista poliesportiva a partir de les 9 de vespre, del vespre, sopar popular preparat per l'Ateneu Llibertari del Berguedà i concert gratuït amb els grups Cru, Grapat, Insert Show, i, Mat, i Segona Opció. I després hi haurà sessió de punxadiscos en Tamarit i Nissu. Assajar. Vaig cap a casa, elles allà, sempre perfecta, Aquell col·lecte, la meva veïna, sempre em fa El proper 14 d'agost, actuació de Doctor Calipso al poble d'Arbeca, a la comarca de Les Garrigues. Ja no puc més. són massa dies imaginant què li faria, baixo ràpid de casa seva, va anar-li sal. I el dissabte 1 d'agost, a partir de dos quarts de 12 de la nit, concert de les festes alternatives de Tarroja de Segarra a la comarca lleidatana de la Segarra amb Inxer Show, Xerpa, EAP i Radio Ràhim. L'entrada al concert és gratuïta i hi haurà servei de barra i entrepans durant tota la nit. vast yeah. El divendres 31 de juliol, concert a Rocafort de Vallbona, al sur de la comarca de l'Urgell, amb els grups Belda i el conjunt Badabadoc, de Cabrians i els Torpedians. amics i antigues nòvies empenyent cotxes em diran que quan em caso i jo somria em que soc massa jove Al País Valencià, al poble d'Albaida, el proper 31 de juliol al polígon Pla de Conte es farà el primer Fest on actuaran els grups La Gossa Sorda, Odi, Neuròtics, Auxili i Baquetà. L'entrada al festival val 8 euros. El pròxim 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, a la població de l'Aleixà, al Baix Camp, es realitzarà el segon Aplec del Camp, organitzat per l'Esquerra Independentista del Camp. Els actes seran els següents, el divendres 31 a les l'estat del vespre, obertura de la zona d'acampada i després, presentació de l'Aplec i pregó. A dos quarts de nou, sopar popular i en acabar, cinema en català a la fresca. En acabar la pel·lícula, concert amb un cantautor. El dissabte 1 d'agost, a les 11 del matí, torneix de futbol sala i mitja hora més tard, primera copa de bitlles del camp. A la una del migdia, banyada popular a la piscina i a dos quarts de tres, dinar. Després de la sobretaula, a les 5 de la tarda hi ha diversos tallers i activitats preparades, com el taller de jotes i el d'estereotips de gènere, una sortida guiada pel poble i un taller de murals, entre altres. A les 7 de la tarda hi haurà una cerca vila pel poble i a dos quarts d'onze, concert amb Quico El El Noi i El Mui de Ferreries, Escatacrac i Punxadiscús. Aquest concert valdrà 5 euros. Es fa saber a tothom que una vera feroce del parc s'escaparà es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent uns dels seus poders de la vera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleix que, que no es queixer després. Si per culpa la fera es rep algun torment, jo, que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera en el carret. Tremolant i mig mort, ai Déu, re la fera, que em veurem tan fotut, em va dir molt planera, xicot, per què tremoles, jo no te menjaré, i doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat, vull parlar amb l'alcalde i dir-li que aquest infant que la Gavia és petita, jo necessite espai, els guàrdies que la veuen la volen atacar. La feira és defensa, no la deixem parlar, com som molts i ella sola. No pot i me l'estoven i emprenyats per la faena, a la gàbia me la tornen. El dissabte 1 d'agost tindrà lloc el vuitè festival gratuït independent Figarroc, al poble de la Figuerosa, a la comarca de l'Ulgell. Aquest any actuaran Pau Riba, Quico Pí de la Serra, Naraina, La Fera Ferozja i Comandante Roc, entre d'altres. <sum> Després de dècades d'ocupació i d'anys de guerra oberta contra la població civil palestina, Israel ha emprès una ofensiva militar a gran escala en els territoris ocupats palestins. La força de la raó contra la raó de la força. El terrorisme de Sharon vol Palestina convertida en un cadàver, però el poble palestí s'aixeca cada cop. La lluita continua. De al 4 d'agost, l'Associació Cultural Inquiets organitza la Setmana Barracuda al Daia, al País Valencià. Quatre nits de concerts totalment gratuïts amb sopars populars i servei de barra. El dia 1 tocaran Desconcierto, Zarpa, L'Espinade i Rapsodes. El 2 d'agost, concertan Voltor, La Gossa Sorda i Sin Censura. El dia 3, actuaran Abandono Manifiesto, Sindicato Fumeta i Esbàters i el dia 4, actuació de l'Orquestra Supermàgic. Bé, doncs així finalitza la nostra agenda. Tornarem a estar amb vosaltres en setembre, amb noves propostes musicals i moltes més activitats que oferir-vos arreu dels països catalans. Has escoltat Un poble en moviment, programa oferit per Ràdio Pinsania, al 90.6 de la FM, les zones lliures del Berguedà.